Все викрито, коли мало сили, мовив несподівано спокійно Газі. треба розв'язувати міг із хитрощами і Я колись тобі показував кам'яну подобу, вошла Мадере, яку природа створила, наче вмисне тобі для науки. Але ти не послухав, я ще раз... Терпеливо роз'яснюю тобі іслам, вощ повинен поєднати в собі геройство чесне з геройством хитрощів, а якщо ні, то ти тільки воїн, тоді йди на герць і не берися за кермо. Що трапилося, Сефер Баба, спитав іслам Гірей, коли ателик закінчив своє довге повчання. Ти мусив би вже здогадатися, що, коли твій ворог навіть мурашка, то вважай її слоном, а Мухамед такий хан, в його руках влада. Я довго тинявся під воротами сарая, багато терпіння і грошей коштувало мені, коли я добився зустрічі зі всесильним кретином Замбулом, якого колись купили на Кавському ринку за тридцять п'ястрів. І таки зустрівся з ним, і він влаштував мені аудієнцію у великого візира. А тоді, коли вже мала вирішитися твоя доля, чауш Мухамед Гірея прискакав із доносом, що ти розсилаєш бунтарські листи по Криму. Зляканий Заєць. Іноді стає левом. Ти розкрив карти перед боягузливим Мухамедом, і він тепер тебе жре. Ти забув, що пес, який хоче вкусити, зубів не вешкірює. Я пробував заперечити, але візир показав мені листа, писаного твоєю рукою. Сьогодні ти чекав не мене, а торгової паштарди я знаю. Вона арештована в золотому розі. Твоїх друзів завтра повісять, а ми з тобою помандруємо на острів Родос. Нему під тята впала ісламова голова на гру. Звідти не повертається ніхто. Навіть тоді, коли стоїш під ешафотом і холодний шнурок дотикається кадика, вузькі очі сефергазі. Були бадьорі, і не тьмяніла в них безнадія, навіть тоді не кажи, що все пропало. Наступного дня Іслам Гірей і його вірний наставник Сефергазі плевли турецькою каторгою під вартою двадцяти яничарів Егейським морем на південь. Розділ дванадцятий. Розмови з мудрецями – більш потрібні царям, ніж царські милості мудрецям. Саді. Однієї з останніх ночей Рамазану, примітка Рамазан, мусульманський осінній місяць посту. Перед світанком, коли правовірні споживали сніданок, щоб запастися на денний піст, крайчик повного місяця зайшов чорним півкругом Темна пляма дійшла до середини диска, а потім поволі сповзла. «Щось трапилося в султанському дворі, когось не стане, б'юк зашепотіли люди, вийшовши на вулиці Стамбул. «Коли темніє сонце, то султана, а якщо місяць?» Бачив затемнення місяця, і «Він не був забобонний». Але затемнення, яке віщувало смерть великому візирові, надто відповідало обставинам, що склалися при дворі. Всього можна було чекати. На Ібрагіма, оточеного вартою і мурами, виснаженого вином і гаремними ночами, щораз частіше находила манія страху і підозрілості. Іноді він шалів у божевільній люті, якої боявся навіть Замбул. Султан шукав тоді жертви, і не одна голова постельничого чи кубка дерся, котилася додолу тут же у султанських спаннях. Після нервових приступів Ібраїм впадав у меланхолію, тоді кликав до себе великого візира, і примушував його слухати свої вірші або манячні плани завоювання Росії, Італії, Угорщини. А земпаша кожного дня чекав безглуздо наказу, якого виконати не зможе. А тоді, звісно, кінець. Нуралі давно чекає такої нагоди. Великий візир відчував тепер більше, ніж будь-коли пекучу потребу. Зустрітися з кимось розумним, кому б міг довірити свої думки і сумніви, від кого почув би слова поради і розради, біюксера і такої людини не було. Якось таємні агенти принесли у двір чутку, що у Стамбулі знову появився Медахомар. Він розмовляє з людьми, слухає їхні скарги, що з ним чинити». Азим Паша багато чув розповідей про Медаха Омара ще в часи Амурата. Про мудреця, який розглядав під стінами Багдада сон, шаленого султана, і якимось чудом залишився живим, ходили по країні легенди. Великий візир наказав розшукати Омара і запросити його до свого палацу на перший день байраму. Коли Мусахир, барабанщик, вуличний сторож, настирливим калатанням од дерев'яну дошку сповістив правовірних про кінець посту до приймальні візира, прийшов Меддах Омар. Хвилину стояли вони один проти одного, неймовірно схожі, немов близнюки, однакового росту, віку, Обидва сивобороді і високочолі різнив їх хіба тільки одяг. Візир у білій хутриній крей, омар у простому, вицвілому на дощах і сонці борнусь. Зустрілись наче сини однієї матері, яких доля розлучила ще в дитинстві і повела різними шляхами. Одного до влади, другого до народу. Одного зробила володерем, другого – мудрецем. А на схилі віку звела їх знову, щоб кожний з них розказав свій досвід, свою правду. Ти просив мене, великий візирю, хай Бог дасть тобі вічне життя, щоб я прийшов до тебе, поклонився Меддах Омар. Що ж примусило можна владця, який тримає в руках Тисячі військ, мільйони народу і тугру, державна печатка, вдатися до убого Медаха, що немає нічого, крім крихти про